مزه ته تکرار نه دی اوس تکرار دی اگر چې من طالبان تکرار وی دا مختصر معنی په حاشیه کې دی چې په تپال باندې په دنیا دو دوه وزن نه دی او شفیع کندوی یو تی بیان دی بل تل قاضی باقی پرون تفعل دی نو تکرار دا دروازه نه نه وز قرونیه یامه دی الی په رومه تاسو تو بیچ د انیا مت تل پس په اعتبار مفرد دی د معنا پیت جنس ته مراد دی انعمت علیکم جمع پیر زکریو پتاسو یعنی اعلی آبایکم خپې کر کوا دا خطاب چدی دا دغه بني شرائیو چې سردي چې په حضرت مبارک په زمانہ کې موجود دي او دوی اغه نعمت یادې چې کوم يهود چې هغه د زمانې د مشال اسلام دیو په وی باندې کوم نعمت شویل د هغه تذکرې د ابنا او تکی د ان نعمت په اجدادو دی او تذکرې نعمت چاته کی ذکته فضل الاباء یوجب شرفا فی الابناء فضل د اباو بزرگی د ابو چدا د شرف په ابناو کې راولینو بایو که دا وی کنه دي چې فضل الاباء یوجب شرفا فی الابناء فضل د اباو چې دي د موجب د شرف په ابناو کې نو دا بهات د ري چې انعمت علیکم دا موجوده چې کوم دینوبه کې سدي اده سره خطاب سره دا موجوده بنی اسرائیل له زمانه د حضرت تی او نعمت شوي دی په اغ بنی اسرائیلو چې تک موسی علی السلام په زمانه کې دي انعمت علیکم کعلا ابایکم ماجدایکم د تد علا او د قم په مابین کې مذاب حضرت دی. یواش بابا انی دا فچا تطی دا پنیامت عادتتی او انک نہ فهمر کی دا راغلی دی چې د خپل مدخول په تعویل لمصدر سره ګرځی دی خپل مدخول په تعویل لمصدر ګرځی او دا پنیامت عادتتی نو یا بنی اسرائيل اسکو ورو نیامت یل لتیان همت علیکم او اسکرو انی فضلت کوم علی العالمین او دا خپل مطقول په تعویل لمصدر ګرځي نو معنا بداشي چې تبذیلی ایاکم علالعالمین کوشکرو تبذیلی ایاکم علالعالمین او آیات کې تبذیل زما فضیلت در کول زما تاسو ته تا پټول عالم باندې دا خبره یاده کې ز پښتو کې وو شو ای واغه کم نه منحي خبر راځوا خو ما وکولله اوس پښتو کې وای خیاه و دا خبر یاده کې چې بشکره ز چې ما پری دا غتابیل له مصدر اس ما پری خور فضلت کوم چې ما تاسو ته پزیلت او بزرګي در کړی دا عالمی بيګي اعلی عالمی زماني عالم او په جحان د خپل زماني دا معنا نه دځګني تر قیامت پورې د دې تبذيل په امت محمدين دیګني دا څه ده من کې کنتم خير امه تن هغه نه معلوميږي شسو افضل امت په ټول امتونو کې سدي د پیغمبر ل السلامومت او شمکه دیږي چې انک مختار الرسل و امه تو کم مختار الامم حدیث قدس کی راغلی او ا فشم ما کی تاسو پر ذلت تر کړې دي قسم په عالم د خپل زماني او په جهان د خپل زماني چ تاسو په زمانه کې هغه داس چې حضراتو و اني فضلتكم على العالمین مطلق شروه وته دادی چې د کوم وخت نه بنی اسرائیل موجود او دی وجود تراغلي د لکپرون دی کې ما خبره وکړ د هغه وخت نه چې راوالي تر دې قول د خدای پوري چې و اني فضلت کوم علال العالمین د جوګی انسان په دا مختز تیر شو د دې الله په جناب کې ډیر بهترو داسه خلک پکې دي شمې دي چا بیا یا کالس چیلہ کړی دا سلويخ کالې چیلہ کړی دا په ورنکه شي او دا قوج راځي حضرت بو مشکات مبارک کراغلی دی چہ حدیثو عن بني اسرائیل ولا حرج د بني اسرائيلو بیان کوي زګہ چې په دوی کې عجایبات تیر شویل دوی کې دین وی مینې کار کوي چې شویل دي داغه بیان کوي خو یره هغه بیانو چې هغه قرآن او حدیث سره ټکروم نه وي هغه بیان به با بالکل کو د بني اسرائيلو داتاسوی نه کنه عالمان د بني اسرائيلو د نیکانو بیان کوي نو داشه دیږي لته تاغه وخت نه چروا ولی تر دې قران زم د نازلي دو پوري د دې هم انسان چته پدا مختز مکه نو بیا ستان خبرو کوم چې ارکل د نبی آخر زمان مقابله وکړه ل او غو نه منو دا غ منزلي نو يهود تا د مردوب عليهم نوم ورکړي شو او نصارو تدوالين نوم ورکړي شو او متتبین نو د حضرت ته د كونتم خیر امه تل لقب ورکړي على جدا بن یونس ما پیاوس او د کجی د قشری وتقوا یوما چه د کنه دا راغلی دی د دیده لپاره چدوی وی زمونږه ابا وجداد چدي دا ټول پیغمبران تیر شو دي مونږ چې ارسو کورسونه غوناوونه موکړل دې موجودو کسانو د بنی اسرائیل څخه کم په زمانه د حضرت کې دي دوی وی چې مونږه ارسو نه غناو غناو کړو زمونږه مشران اولیات ورشيوي دي نیکان تیر شوی دي بزرګان تیر شوی دي او وی انبیات ورشيوي دي مونږ په پاره تر کې سره د خدای نه خلاصې مالنا پاکو یې څنګه لاره د نجات په دنیا کې سلو دی په تاسو باندې سلو ورواړه باندې پيږی لارد نجاة دی طرق النجاة شامنسور مریسا بوئی چه طرق النجاة اربعاتن ترهکی د نجات سلور دی و پتاسو سلور و ربندی دی واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیعای و لا ربندشو ولا یقبر منحا شفاعت بیم لا ربندشو ولا یؤخذ منحا عدل دریم لا ربندشو ولا هم ینصرون سلوور ملاره په بنده دا نجات سلوور لاري دي په دنیا کې سلوور واړه بندي دي تاسو وایئ چې د منګ مشران پیغمبران تیر چوي دي موږ به د خدای نخلاسه نجی بيکي لحاما کسبت ولكم ما کسبتم ولاتس الون عم ما كان وي عمل مستبرز واتقوا يوما زان ساته د اغیر وزنه يني د سزا د اخر وزنه دا آزاد د اخر وزنه به مزاپه تحقيق دي اکه مزاپه کیږي کنا دا معنا متصور نه ده زکه چې یوم نخمران یوم قیامت ته په اجماع د مفسرین یوم قیامت ته مراد دي نو یوم خو یقینا را روان دي سړی ته ځنګ زانو ساتل ځان ساتل ته نه ممکن دي دوونه خویان په سپیږي کنه پیږي سمته تیوي لديد کنه ها یو می قیامت خو یې قیلن را روان دی نو د یو می قیامت نسنګ نه زانو ساتي دي یو می قیامت نه څوب ځان نه چیر دا خونه ممکن خبره ده دا, دا خونه ممکن ده دا, دا خونه ممکن نه خبره ده او <تصح> درته په مزاب کې دی چې عذاب یو می بس نه بیا هغه عذاب ښوی دي اقا موزاق حاضر شوی دی و موزاقن لے داغی پرده بانی قائم شوی دی و داغی اعراب بربانی جاری شوی دی چه نصب دیم تدا سنده جی منح حمیر مساله دا و داید دا خوشحاله که وَتَّقُوا عَزَابَ يَوْمِن آو جَزَاءَ يومن. دا سر وزو دا لا تجزی نفسونها نفس شیعا دا سی پتت یوم دی دا سی یوم ه لكن یو ټکی براضی چې را جملې چې شپته شین پلابد من عائدن عائد پکې پکار دي عائد نشته نمنګ وی چې وي جواز حذف هو کان فضلتا انا وردا چې تا کنه چې چې چې سب یادشینو بس رادا وتقوا یوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا عائد م کې څه وکړ کنه لا بس اوص لا تجزی سمانه دا کلی مانا غده چا قاضی بایز اوی دا لا تجزی لا تقتزی دا ترجمه دا قاضی بایز دا لا تقتزی پا دوار ترخا لا تقتزی مانا دا دا کنیشی ادا کولی نشي ادا کولې قضا پیژن قضا ادا کوي په يزا قضيتوم الصلاه تا يزا اديتوم الصلاه پر شریف و حدیث و و او حديث او مبارک او هدايت دا شبرفور ډکه دا بيګي اگر شي پتا پټه دا واسيفي برفور ډکه د نو بس تا سمپي کرن کړي او سم طالب نه ییږي کدا سم نه دی نن ډکه لا تقتزي چنشي ادا قولي یاد بلوي دا قایسه ترجمه ده نفسو یو نفس مومن د ایمان قید کی خور یو نفس مومن عن نفس د نفس کافرنا د اسلام دی کافر قید کی خور نپلا یرید ما یرید اگے سر بسکه چې تابیدی دی پا سکي پا پوځي په شرکایت کې په خیاله کې په امور عامه کې په مسلم ثبوت کې چې شفاعتی ل اهلل من امتی هغه سره بتیا سقای ها راځي شب دا حدیث مشهور د دې شهرت درجه تر رسیدلې دي شفاعتی ل اهلل من امتی د اهل کبائرو د پرواز شفاعت کومه تګ ته جی ابي کر کوي نفس مومن د نفس کافرنا شئی ام من الحقوق یو شئی دا حقوقونا دا نشی ادا کولی سمانا ماتو بکر کوا چه دا دب پا زمکی کم حق پروتی یو دی راشي چې دا زمان مونس پکی والی دا زمان ایمان پکی والی نو د دا, دا ایمان با د دا, دا ایمان پا زہود د دا دا دا مونس با دا دب مان دا نجی د دند د خپل مان زته پوسته د دن د خپل د دند د خپل ایمان ته پوسته دند د خپل ایمان ته پوسته یو سړی هغه مطالبه د حقوقو دبل ادا کولې خو شو باندې یو سړی مطالبه د حقوقو دبل نشي ادا کولې دا فکر <تصفيق> دیږي بیا خیر دی عباس ش ان چې من الحقوق کو نه دا په ترکید کې کی شووا شوطال چې ما داسی وي چې شکوو کو د دا مکول به واقع شو پی نام مکل بهی شوکن چې نشی ادا کولی یو ش د خوکووکو د د نفس کافر د نفس مومن نشی ادا کولی اما دا دکه دک کې خدو چنب سے مومن د مومن د پای کوش کنيش کوش دغه پر شفاعت کی دیسربسکه چې حضرت مبارک فرمایلی دي چې یش پاو یوم القیامت سلاستن الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا دیسربسکه چې دا مشهور حدیث دی چې یش پاو یوم القیامت شفاعت کوي پروز د قیامت پر شفاعت کوي الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا او طالب راتوی اسلاميه کیچموري شد دا شهادت دا علما د شهادت او مخکيدي میاو مخکيدي به دا ولي هغه خوږه خپل نفس پر دغه کې ورک نه خدای په کې مای هغه چې دا نفس ورکړي د نومې دا عالم نږدہ کړي کده وتنوې قودل نو دا شهادت حاصل کړي دا علماء نږدہ کړي دا علماء مرتبه په پروتره خدای له خوشاله دغه شي نو لہا در دیو چې نہ دامناشه زته څنګه مونږه نه فسره نه هپیږي او باقی نه پاغه او لنی نه فسره نه پستا کافر نه څنګه یک دی چخوب تر اخوب ته کای کو نه دیدار چې هغه په خپل مکافره ته دبل کافر نه بس دي پايو کی نا چې مومن د کافر نه دی پاین شي کولی نو کافر کوي په تر کولاسره نشي کولی نه پوي شي نه پس ورته یینو کا او وبعدی حضرات دا ترجمه کړل چې وت خو یو من اسرو لا تجزي چې دی پایې نشه کولې لا تفعو بعدی ترجمه کړل دا لا تن پا او بعدی ترجمه, ترجمه کړل دا لا توغني دا ټولی ترجمه صحیح دی خو ښای شي باه ترجمه کړو زمونږ د دې په اړه هغه ترجمه دا قاضي سی عباس په خپل تفصیلو کې نقل کړی دا وشو نذا لا رحو بندشې ا انا که یو موچلم ګیرشو په جل خاناکی نو لا ولدا سیو چې ژر رد د کم حقوق په ذمہ دي نو هغه د دو یا دوست اگر آ شو باه جون کو لا داسې نو دې دا خانه نخلاص خلاصې که کنه اچھا حقوق د په ذمہ باندې کم حقوق tino چې چا که <القاقا> قید کړی دي او قرض پیوانه پورې دي او هغه قرض یې ولادار کنه دي بخلاص شي کنه حق یې ادا شو نو دالار په باندې بندا دي په کافر باندې دالار باندې بندا شو او ولا یقبل من حاشفاتن او قبول بنشي من حادثه نفس سانینا نفس سانی ما قید کې خودره قناغه به یاد لري اقول بالنشي د دې نفس ثاني نه شفاعه شفاعه احد شفاعه یو کا سوچ ار سوق ورله شفاعه ور کوي یو کا کاثير ور کوي یو کا بيګم بر ور دا دا دا دا دا دا. او که پرشتہ ولور دیندغه کیره د واقعي د پشيافت نه پېکين نه شفاعه نه کیره د واقعي د پشيافت نه نه پېکين عموم پکې دې کنه دې الکصد دې پیګي او همو مسلب دې کسل به کلی دې سلب کلی دی سلب کلی دی چدی ایجابی جزئی سلام منافی دی سلب کلی دی چدی ایجابی جزئی سلام منافی دی قبول بنشره دی نفسې ثانیا نه شفاعت ته ائچا نه د مسلمان او نه د کافر او نه د پیغمبر دا بحث بی ولو نو بیا زما چا مجرم ګرشوی نو سوکراتي شفاعت سلوکی او وی سلیراشی نو د هغه مجرم د کی شفاعت سلوکی نو د رقأت خانه اخلاص کی دا لارم بنددا پموشلي کو پموجري بندي او په کافر دا لارم بنددا راز دې مريم لاره ولا يو خزو الله باندې دشتي شي نه يلا يقبلو قبول بنشي وا باندې دشتي شي من حاده دي نفسه کافر نه ددي نفس ثاني نه عبد عبذن وفديتون اي ربو فديه بطيکتا <تصفح> سوک سوک راشي اوکنا دا خبر کې رشوت پر کې ودي پر شوت خلاص کی هغه حاكم تر شوت پر کې پر شوت خلاص کی او یواز د دو ور کې پدې خلاص کی نو د اعلان ته بندل دي په کافر د بند باندې او بیا چې دا مونږ شي کنه نو سلور مته ترې دا چې دا مجرم خپل مرګ لري ټول راځم کی او دا, دا چې کوم خپل وان شی دی او ټول راځم شي او دې د دې قید خاني نه په زور را خلاص شي د سلوور ملالان په بن د پزورې من چې خلاصو دي ولاه ينصرون انه به د بیسره مدد وکړی شي امداد وکړی شي چې څوري غني په زور خلاص کی باس. نو دې راکره تام شو به میا تم د دې له تحقیق تام شو چې دوی کوم خبره زو طولا چې زمون مشران پیغمبران تیر شوی دي موږ به د خدای نه نو خدای پاکوي چې عمومن لارې د نجات سلور دی سلور واړه پتافه باندې پرافاس بزداوشه داو اذنه جینا کوم دا غزه بیان دی چې اوس کورو قیامت یلتی علیکم دا بیان د نیامه دی په بنی اسرائیل ته ویو یوسماری او بیا دی دا غی مقابله دا په قبا یو باندې بیا پاره باندې وقتا سزاګا نیو تب دی نو خبره درې شو شو شو خو دیو کالک بیاں د نیعم او بنی اسرائیل دا غي مقابله کړ د په قبایح او باغی باندې او قوبات خبری دي او تر اخر د پاري پره بدقدري کی د نه بس ذاتی خبره نکی انا مشارکه د اجمال ځکه موږ سم شریف باندې سمپویکا دا خود خله کتاب د سم په ځان پوهه کا برابر خو په وشوږي با سلاحظه دا, دا بیان دنی عمو ور و از اغا وقتا یادولو لایک تی بنی اسرائیلو دا خطاب بنی اسرائیلو سر دی سو دیده اکی مفصلینو کیا خودر دی وزکورو نو دا خطاب رسول اللہ سر دی که دا خطاب بنی اسرائیلو سر شو بنی اسرائیلو سر شو و از دا بیان دنی عمو دی پد بیبان شورو شو تیعو یعشمارت دا ولنيني عمدتي وإذ أغوخت يا دولو لائدتي بن إسرائيل نجيناكم كمانتا ستنجات داركم من آل فرعون دمطالقين دا, دا فرعون دا عملي دا فرعون من أطباع فرعون بيجي دمطالقين دا مو تعلقینونه من نجات تر د فرعون نو خو مې در کړی دي د فرعون خو ذکر بکوا دا فرعون کم فرعون دی فرعون و دی یو د موسی له یوسف علی السلام فرعون دی د زمانه یو شری دا فرعون چې دی نو دا خو دا د مصر لقد دی تاسو مې په دغه کې وی دا څو شمکه وی او د یک تقریر مې پاره ده ککړې دي اغه زدل تکې نه د خپل نوم دا فرعون چې دی موسی ابي بن ريان او عمره اکثر من 400 سنه دی د پيږه 500 کالو پورې پيږه 500 کالو مر دا د اصلي فرعون موسی غوري هغه دا فرعون د موسی دی فرعون د محمد رسول الله شګه پیژنې کړي پیژنې کړه پیژنې کړه فرعون د محمد رسول الله پیژنې ابو جهل دا فراعنه لريځات یا لکه ویم فرعنه لريځات راځه دا یو فرعون نه دي بلکې ډېر فرعنه من آل فرعون د عملي ز فرعون د متالکین او فرعون د اطباء او فرعون بیا سومو کوم جمله سوا کې شوی حال په حداشه حال کې ماتاسو ته نجات درکوه اذن تجینا کوم دا اے دا کېد دنجینا شو کنو ماتاسو ته نجات پرداشه حالت کې درکوه یسومونکم یذوقونکم یذيقونکم چرصو به تاسو ته سکو تاسو اساس شګه دږي مصدر سا ایسو او سو ان ویلی کئی کہ سو دیر شدید عذاب اشد العذاب سر اول موتر جملے کلی او اغداو چیو زبیحونا بنا اکم ویستحیونا نسا اکم دقا دیجی دقا عذاب دے کبل دی ندا ماتا تبیلی دی چوست دو دو ماں قبل سر لگو غا جیگی ماتا ما قبل کې ما دې کې دغه څه خبره وکړله مخکې درته شو کله دا پر خلاصونه حاج دې کې مسئول استیناپن تعلیل لما قبله ولحاظ ترک العاتب دا خبره ما کړله د استینات ته تعلیل د ما قبل دې او د دې وجنه ترک د عاتب شوی دا عاتب ترک شوی دې کله د استینات يو بیان د ما قبل دې بچا بیان دې ده سوء العذاب بیان ده دا ده سوء العذاب استیناب ده ده خدا اپاک ده ما خبر اولیه ده خیر ده انشاءالله مخبران غیش رو شروع راسده جو ذب بحولا چه انا لول بے ابنا اکم زامن ستاشو بس ده ده بانه درگا زامنی ولی علال اول یو خوب ولی ده فرعون ده ده دا ده چې گی چه کافر رشتیا خوب د فرعون یو خو بولید ټول مفسرین را نقل کړی دي چې را ز خووینه ما را جمع کړو د مصر د طرف نو اور را پورته شو په مصر د دغنه د شان د طرف نو اور را پورته شو هغه په مصر باندې حاتوکړه او په مصر کې د قبطیانې سوزول او د بی کورونیه سوزول او بنی اسرائیلو ته سنوي مصر کې د وکاس مخ پيام چاته وي وه اي عملي فرعون ته بني اسرائيل چاته وي مرګرو ده موسى عليه السلام ته بس خبر دا خبري دي پختو کې ياد لبا ما د دا ځان په قرآن شريف کې د قشراجي تګه بيدقيتيان کورونه سيزل او وختيان هم سيزل او بني اسرائيل او کورونه تم سنوي او بي تم سنوي دي د دې نه شو او تول کاهنان او سهرانه را جمکړ ان زميان هغه وي وتوي بنی بني اسرائيلو کې به یو ملک پیدا کیږي فېګ يکون سبب له هلاكې کا او زهاب ملک کا الچداد وټه کې د نه چا دا متو قران شریف کې زوتي کې نبي بيزا نه به مطلب یې یاد لري چا هغه سبب وي د پر د هلاکت تاسو شتا له کا او زهاب ملک کا او دغه د ختمې دوه د سلطنت شتا تباكي وستا ودق رنگ باسه دا بم تبا کی قوم بم تبا کی او دکرانګي بسو استاد دا سلطنت پلاشی ماش ده بیره ولګېدو او مې ماشومان قتل کوي چې موسی علی السلام پیدانش بس پدې شروع کړه علما دالیکل دي چې مشهور خبره داره چې د دوله زره ماشومان د بني اسرائیلو عالل کوي پویږي دا دی داده چې نا ږي د چې الکلکړيدي نو د دې مقدار رسیدلې دی سلوب نیمه سلوب ضرورت سلوب نیمه سلوب ضرورت د بازغلمو د الکلکلي سلوب نیمه سره زره د الکلکړيدي بیا چې دا دغه شو کنه د ترتب تبدم ما شومان الالو او د دې ما شومان او الالو شوم په قطيان وباندیدار راغی شوم سمانه سپيره والي چې الت مشرانو باندې وباو لګی مشران به وپات کې دل د قصب مملکه که کنه هغه مشران هغه چې دی نو بې را ل له او کابير د فرعون دالل فرعون ته چې دا قطه د ماشومان قتل کړي او ته په مشران د دې باندې ووبول کېده د بختم شي اکی په اگا پیګي زمونږ دا کارونه به څوک کړي دا څوکې به څوک کړي دا کار مار به مل څوکې موږ په با دې باندې لې کارونه کوو اباده په باندې کوو خطبه باندې کوو څوک یې وکاو دا ټول دا 200 یو بیا یو هغه قال یو کال به نه وړاندې علماء کلی دي شهرون علیہ السلام په هغه کال پیدا دي چې په دې کال نه لاله موسی علیہ السلام په هغه کال پیدا دي چې په دې باندې دا لاله د خلق قدرتون توګوري له حاضر دی وجنه بس او وېستحيونه نساء او جندې پرې خودي زنان استا دا جندې دا زنان پرې خو دا څنګه عذاب شو دا عذاب نشو مې مرګې ټول جواب هاي چې دا مې ستاسو ته کنه چې تم څه په درګه پوئې کید نه پوئې ا سر سره لګې وکړه چې جندې پرې دا عذاب شو او جندے پر خودی غی کیم غرس خو شو لخدمتې هي ندام عذاب دی جندے پر خودی ستاسو زنانه ندام یو نو عذاب د کنه خپل خدمتې پکاو کنه هر څه په خدمتې پکاو کدا څه ندام تنو عذاب کې امام فخرودی ناراضی داخل شو کنه دا کلام خرګ ته هر خبرې ته پکې وی اب موږ خو کنه دې جوړې خپل دې دنه موږ بس په فکر پښو کدا څه ندی عددی ارې خبره دا اکابر تیرچې دی نوې خبره د قرآنی عظمت په پکر دی چې اګه نو مونږ ته دا قصې ناپویا یره چې جندې پر خودین او داسنګ په صدا کې داخل شون په دغه اعتبار هم دا چې ترجمه ته دا یو کې جدا کم مشهور ترجمه ده حدیثه کې یو بل ترجمه ده چې سمانا وی استحيونا وی استحيونا وعر کا د دې ترجمه دا یفتیشون حبالا نسائکم اوس مضبوط عذاب دی دا ترجمه دا غیر مشهور د خو غو مو طول کړي دا یفتیشون حبالا نسائکم حبا د تتیش کو دا غفروج د زنانه د بنی اسرائیل بنی اسرائیل کمن زنانه چې ببي وی به چې دا حاملت کنه نو په دې کسان مقر کړیو ما غینه به کلم جامي به تل نو فرق به ول وکتو چې دا پر سیدلی دې کنه دې کپړ سیدلی نو دې بالوات پیدا کیږي څه پیسې دي دا ترجمه لیکلې ته نو په دې صورت کې چې دا ترجمه دی ولیکلو دا ترجمه شونه یقینا حزاب شو سخت عذاب شو کنه شو چې د زنانو نه جامې له کولیو د دې عضو چې کته ده چایلا پر دا دا پر جی پر سدری دی او پر ندی پر سدری دی نبی یقینا آزاد دی کله شاله کداس زان یو پټی بیدار کا ټول عمر تیر شپه او بو کی او بنه پیژنې کبا او تبشی شملې شار به خبر نشوړه مطلب اچھا تیری یو بشری کیو دریا پہشان وئی کیو طالب پټکی نه پوئیږي بقاشری وفی زالکم کدرې احتمال دی وفی ظ کوم دظکه سره اشاره دا مشارون لنجات شي نو د بالا اون ترجمه بپنیمت کئ دا داسو مشترک لپ دی او کذالکم کی مشارن مشارون عذاب ذااف شي نو د بالا اون ترجمه با مشتمانې کوی په محنت پ او قدواړه شي نو د بالاله ان ترجمه به په امتحان کئ دری خبری مې پکې وکړې بیا باندې کوخه وانا شریف په بیان ور لدکې خو بیا باندې کو بیا د اتکای کا hội مست په شیما پکې دری خبرې وکړې ادا په کې کنا رازه دا خبره چا کړې د داماج کم یو کړې دری والا شبیر احمد او عثمان شه ماشا بو پی زالکم اپ دې مذکور کی بلا او مشقت کی یا نیامت کی یا امتحان دې مربیکم نا عظیمون ولی مرپو دی دا د اون صفات وروسته شوی دی د هر پیروی د غره په اصل کدا چې نه و په ذالکم بلاؤن عظیمن مر ربکم د کته جی اصل کدا چې ما په سلوا غن ما بین دا د یو نیامت بیان شو خدای د خوشاله کا په بډی سرایو وین نیامت تراضا و اذ فرقنا بکم البحر و اسفر یکم <مانا> او دلته مزاف حدتی به سبب دخولکم البحر پس سبب د دا داخلي دوستا شو بحر تاج بحر القلزم دي دا واقعات چنګدا پس مختصر مختصرو بین بیا برابرځی حافظ ابن جریر وای کاد ان یکون القرأن كله موسی قریب و القرآن يذم طول موسی موسی دی ولداه عبرت واقعاتی نو ارده کده خبره نقل کړې ده په ار ده کې تکرار پکې نشته ار ده کې دا خبره نقل شوې ده پی نو بل عبرت پکې اوس په فکر کاوه په دې په فږي نو نه دی وجندا چې کم دې کنا آ دا واه کيا وا دا چې کلموس عليه السلام راوول کې دا قران عظیم چون کې دا صدې تاريخي کتاب ندي نو دا شنه کې چې ګني ټوله ازاده کې مرتب ذکر کوي نه سمح کېږي سلوث کوي مخصوص پکې عبرت دې مقصود پاکی تنبیدہ پر پا یہ مقصود پاکی تذکیر دے دا گنی روز تو ده دا. هغه اگر دا رسی محسان علیہ السلام پیدا شو دا دا ما شمان قتل قول قتل قول او دے خدای پیدا کر او بیا لویشو او بیا پیغمبری و تنبیلوش شب سلیو خواہ کالا پسر او بیا راغې تقریبا دیرش کالا پیوری ویتی یا او یا کالدوی تواعظو کو نسیتی و تاوکو او د دې به تمرود روز روز مرته دین او دو زیاتې دو تر دې چې الله وحیرولې کلا چې خپل مرګي د شپې د شپې او او دا خپل کورونو کې خپل دیوی چې دین او داسې بلې پرې دی چې دوی پیل شي چې غني دی تلي دي او کله شپه سو وی شامتابو ځان سره واله ادب یاد لره شو خبر دا عبرت تقوم یاد درې چې دا د نه نه شي شیخ سليماني جمال فحشۃ الجمل علی جلالین کې دي دا د بنی اسرائیلو اصلی وطن چې دینو دا شام دی ابل ته په مصر کې چې آباد یو یوسف علی السلام مبارک دلت راغی بیا پس یاکوب علی السلام مبارک راغی کدا څنګه دا او بیچ مصر ترات للو له بنی اسرائی دوا بیا کسان دي او اوس چې موسی علی السلام یو باسی شیخ سلیماني جملوی چې دې ته زپت حیرت کې واقع یم چې د دې لګو کسانو نه دون خلک جوړ شوې دي چې دې ددون ټولې دنیا نه به څوک خلک باچې بیا قداد ما بیا تاسو اندي او وی چې کله د میسر نګورا او بیا د ما قتل کړي دی او پدې کې زنانه او نارینه مړ او پاوی باندې وبالګه د لیدا پمپ کې مرګ دي او بیا چې د کله وباسي نو پدې وخت کې عدد بني اسرائیل شپګل لا کوي چې پدې لکو عمر کې دومره بیا چې ودی چې دا تمامی دنیا نه به پیدا شي نا دي ما دا دا. او په پیژو صح ماهر د قران مبارک دی او موږ به داوی تقوا دا به اچا شمسون مې شد دی کم ده نه خبره چې موږ او کتر ډو شیخ د د دینه غقیده اکثر تفسیر د دې اوس په پیښیږي سره دی دا دا پی جلالین باندې وایو د ټکی وای بیا خو ترجمه یو او کار کوي کړي مكنو یو کار وایږي خو بس ما دې موس <مسفر> په پیفی دا خو بیا په دا غيې سلوي خردي کې نه کیږي اوس په پیفی نو دا دومره په دنیا ته نه جوړه شوې دي دلته بس خیر بیا قران اجي مبارکي په پر جرا دي په دلته کې ورسېدل دریافتہ خیر په مابئن کې او خبر راغلي دا چې ګل روان شو وو ته دل نه پدې مابئن کې ناګنا لا ته شو، لار خطا شو چې نه داسې دي شې نه داسې دي شې هیڅ ترت نه لار خطا شو حدیث مبارک راغلی چې لار د موسی علی السلام نه خطا شو او واځیو کو یاله کدا الله ار چا ته معلومه ده ودا اوریدا الله په موږ پټیشو یو بډای دا خبر اوریدله هغه ویلا ما ته صاحب معلومه ده چې دا الله ار په موږ اوقات سو باندې د 100 جنرو کا شو وی دا پته ما ته لګی یا غدا یوسف علی السلام مبارک چې کله واپس کیدو د وپات په تیم کې دا وصیت کړو چتا سو کلم دا مصر پلی دی مزما تابوت پزان سره وباسه او دا به شام ته ورې ما به خپل بلرونو سره قواې وایي د یعقوب عليه السلام سره ودی نعم حالت به موري وې دا نه نه پتا څه چې بند نشوي د دیو جندا تا نبی بابا دا واقعې په بشپشت دي ور کوم ذکر کړې ته ټول تفصیلوم ذکر کړې دا تمام تپاسی وو سومرچې دي هغه کې وې او به زبادت او خما ما ته قبر دی یوسف علی السلام معلوم دی بل چا ته اچا ته نه دی معلوم خو زه او خبره کوم بیا خو د چزه پدی یخ پو باندې د رسمه نشمت له تاسو سره زکه بوډه یې ما ا څنګه نو ته ز بوډه دي دا دا وره تاسو ته تاسو نه تیز زما یوا ا و دې خبر دادا چې جنت کې ته په کومه بالا خانه کې نو زبستانه موسا علیه السلام په چېب شوې ده موسی علیه السلام دې ده حکم کرن کړی خدای تاسو هروله لګلی چې دا سویوې منو سره ده سویمن له بهاره بیا را راځي دریای نیل چې کم دې کنه وید دې پلي منځو کې پروت دې ځکه د باندې خلاف راغی یو قوم وید خو خخو بل وید خو خخو اخیر کې مشرانو پیښلو کچ دې دریای په دې منځ کې خخو پیشوي او موږ په پته راځی نو برکت دې دې تر تنظیم دې تر مدته کډه نه روګسته کډه کې وو چې کړي ویل اخکر و او تابوت یې روښتو تابوت ته څنګه مار یوسف علیه السلام نو لټول لړل لټل نه دی او پاتاته هغه ځان سره واغشتو نار د نور په شان کار بیا چې دریه تورسید نو ال تک دریه تورسید دلته ته فرعون په خبر شو د دې تعاقب وکړه بیا کله چې په براځه خو خدای په اواره به نوله حاضر دیوځره به تفصیل نکوه به قرآن شرب کیسربېله په ځوايوخه هغه تعاقب یو کو او بس هغه درم وي شدی دریا دریاه قلزم دا کم دریاه دیږي دریاه قلزم دا دریاه قلزم دې کوي نیل می یاد کړي دا دریاه قلزم دی او دریاه قلزم دا په نه کومندرو څه دی او نوله هاذ جديده ورسېدل نو د ترته دراب د عغین دراب د ځکه چې و د دریاب څور پر څخه و پر څخ دریمي لري یا د لغ دا, دا, دا, دا چې در دریاب نهدي په هم من یممي ماغ شي یخم متول کې دی وي چې د دا همم د د خدای وللی کړلیدي نو متول کې د د پراریووتې للیدي چې پ شيی هم من یممي ماغ شي یخم دا بحام خدایوللی کړلیدي پټ ک دی ل د دراب اغ چې پټ کو او دې دریا په اغلو به وکړي او دا شی پټ کړو چې دا غي کنه حقیقت سی و زمانه بل چاته نه د معلومه طيب خام دا خام د پاره د تعظیم شوی دې کنه دې شي نو مو توول کړه اغلی دیجی نو له حاضر دې بجندا چې دې کنه دا سلوک پر صحه کې دوه به دیجی له ترته دریا ته او له دشمن دا دي او دا درفق خلقت يهودو په یوه کې کنه دې بي پیسي ندي او بوزدل خلقت دې وقتل قال اصحاب موسى انا لمدرکون د موسى علیہ السلام چې انا لمدرکون منگا خودی کیشتو یا چا مصر مویسی بی یہ ویلی بیتا خطاب صلاح سکارو کو وی دیتا رب تا دریاب دیو دیتا رب تا دشمن لاغی منگ بوست قال ام پیسے قال انما یربی سیہدین فاوحین ایلا موسى ندر بیعصوا کالبحر فنفلق پکانا کل فرقن کتبود العظیم دو غرون و پشعن و او دو نور سلاري په تلوري او بیا سبب وایي کې کنه الله پاک چې کوم دین وګي کې اوه ورو لیکل داسه اوه چې پورن يغه ختمتي و چې کوي ابي فکر ونه اپ دې کې فرعون اوره شه ده دي په اسبانې سورو ا جبريل سلام السلام مبارکنا کې دي په اسبا باندې سورو بس ها اسپا غا اسپا باندې اپ دې کې کنه او م م باندې بسو یعنی مطلب دا چې هغه ترته دغه کوزوري کوم ندی نا خاپ په با دریا باندې ونه وته هغه بس یع وکنه یعلهکو الہیکو الہی زک زک وی فرعون چې دریا ته ورو رسیدو نو وی وی چې دا دریا چې دا کوشي شوی دی وی لقهبی دا زمانہ مغلوب دی زکه پچیږي هغه وخت نا خبره کوو چې دریا ته ورغی په دریا غاوی ته پوری وتل او بیا د دریا باندې نا کوم څه نه خبره اننه ورنه دا زلدار کا کا غمو ته دا کلا شنه نی له حضرت دی وجنا وو فی بدا شو دی و اس پرقنا شقق دا اب مونګه کوسی کوسی کا فرقنا مونګه کوسی کوسی کا ده معنا دا ک پیدا اوس پیاکا اشمع معنا دل فطر عالم مونګه کوسی کوسی کو اوم بیل بیلم کو بكم فسود دخول استم بحر القلزمتا فانجيناکم من تأسو تنجات در كوم من الغرق وآغرقنا آل فرعون مع فرعون وليس كنا آل فرعون جه عمله فرعون در نصره فرعون دا دا ايه كعمل غرقی نده اولا بالغرق كذا سنبه وآغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون او ابن اسرائيل تا صغط قتل جدا دریا قدویبان کم لوب قول فغشيهم من اليم ما غشيهم دقتك چې دریا پسلو به کوړي بس خیر یاده سکار وشو دا وسره به دادو او در شادي چې موږ سخت اجمال دې چزا چاريانه مواد بیا چې دې کله بیا نجات بیا مونږ ته دا باسه په کول مصر ته را واپس شو وخت ترين په چې نه مصر تن را واپس یو کلی تورلو به تاغي کې ابا و مصالح سلام ته فرمای شو چې حضرت فرمایش لقب بپیژنې دی به یو ځای زمنګ بل جیا پکاري ها یو ځای کې به پکاري فرمای شو چې حضرت منګه دښمن دشمن تبا تباکو. من په امن او امان شو په اطمینان شو اوس زمنګ د پاره یو کتاب اسماني پکار دی چې داږي وایي کې کنا ما تحت هغه مګ خپل دستور العملو گردو. او د ورې د ت قاې او ګدهوو کتاب په کاردي ممسالله سرسلام د خدا نالوکوو ممسالله سران تهوي چ راشه او دیر شپته ابت دا دا د دیرشپدلته دا سر د زور کاده ده د زور کې دیشپې چې کومې ته چلاوکه دغه چېله د سوپتهرامون د دی نه راوتېله پهږې میشه رحمت اللهلی ل کې د ته په نه همه پاار کې چې دا پهې که نام د د ق نه او چې لتوکهه د زمن سرو شپ م مدان ته منکیي نو دا شریکانه چې لوک دا راغو کدا یو چکم دی روجون یسا او دا یو پیږی کنه الته 30 لیلتن دی وی عبدالله بن عباس وی چې روج دروځی دا او الله لیلې یاد کړی دا چې دا سومل وېصال دی دا دیر شردی پر لپسید د دروازو د شپې روجا دا دیر شردی پر لپسید دا چې دل <سؤال> درې را <سؤال> دا سمستا روجنه د کوری دا سم روجا ديږی اغل دی و جنہ چکم دی بیا م سلام راول کې د اورو ما <موسیقا> تلله او د خدای سرحم کلام کې د خدا پاته یو لسې ن رو سې ول د رووج دا د خولی دا <مسا> بوي چې د میدي د خالی وللی د وجهه راي دا په ما د مشککو امبر ن ات خوکلی لږ رو ساد و چې ممسپ و که نه؟ انا مسواک خیر اووی په دین کې او زمونک په دین کې حضرت فرمایلی دي مشکات مبارک روایت دي خیر او خیر او خصال السائمي اسواکو بهتري شي په ت ورځه دا مسواک واري دي کده ساريو کده ار تین شي پروا په او زمنګ ت파سیرو خاصه دالی دالي کړی دي چې نه بس درو جمع تک نو کوي په توې چې لسرج نورمس او د زل حجې لسرجونی وي پېږې تفسیر قرطبي کې لیکلي دي چدته تورات مبارک د اختر پروز بلوش دلو ی اختر پر د رات شه داسه سپې پیسه چې لمبزه راو لید او حدیث مبارک یې مراګلی دی چې سلوی خوځه سوک په اخلاص باندې ځان نکېناستو عبادت ته خدای یو کو یخرج او ی الحکمت من قلبه علی لسانه یې چې سلوی خو دې کېناستو نو د حکمت او د علوم بجاری شي پوې کې د دد د زلونا پج بيتا په باندې بجاریش یو وه بابا دا یو مات خبري وکړ ما سره شپک چی لیکلي دي خلک بلکی او ذاته ای تقریبا یو ويا خو شاکري پوښې همدغه اوسینه شو کولې بسو ساده برابر نه جوړي هغه له بس کې نو ملاحظه اوس مخلدري بچی دي چې سعودي غزیم مې کړی نو له حاضر دیو جناندا شهري چې بس ټول کار په چیلکې دي نو دغه خبره و اسواد نه یاغه وخته یادول لایک تی چې مونږه وا وعده وکړه وا عدنا وا عد جانب واحد نه دا وعده شپه د خدای ته اته اته خبره وکړه ه چره ځوانو طرف نه دا خدای ته طرف نه دا چې تا تا جما وعده ده د ایت او توراتو او شتا وعده ده د چینه کوه تیک څه وکه کوي نه جانبونه نشويږي منګا واده وکړه موسی علیه السلام سره موسا څه شي دی په ایبرانه کې موسی څه شي دی الله په زوال لږه کنا جی موسی څه دی مو وای په ایبرانه کې حبوت او دا موسا نه دی بلکې موشا دی مو او کو کې دغه کې ایبرانه کې حبوت وای او دی نو شجر توي نما او شجر وای چې نو هراږي را وله کې تا پس پای برانه باندې غلبه وکړه دا بدل شو پسه بدل شو پڅین سره موسا دا لپل پر داسې پخره دوی 40 لیلاتن سلبه شپې لیلې ولي وې زکه چې د شپېم روزه وکنه او 40 لیلاتن د فرض ورکول د کتاب ثمت حستم لجل بیا خیا موسی علی السلام چې لاړو بیچ کندین بیچره زربره شاغم وزدیره تری شو موسی علیہ السلام خو دا شنو ویلي چې زبګنګنیش میاش پس یاسل بیگ خو دې پس راځم او وزدیره کې سامیرې راولته دا ویغه چې کله د می سن ناراوته درکنه نو د قتیانو نه یې سیب زی ورته غشتیو وې من کې یو وعده دی غیله زو اوی ناغه هغه با سره شو سامیرې راولې کې دې دا موسی علیہ السلام تاسو ورولي وستو وې شو نه خو دې نه پیګو دا تاسو سره مال حربي دې دا مال حربی دی تاسو لپاره حلال ندی سامری څوک دی د دم مو موسی د غری دا منه وایي چې موسی ابن زوفر دا موسی ابن زوفر دی او من اهل کرمان کان منافقن فی بنی اسرائیل بس خبره مې تکول خپله هاې علم خو نو کتاب بشیته یی کو ری دونه وخت نه غاری خدای له خوشاله تا ته څه علم باندې خو دونه وخت نه لګی اړیر وخت ته لګی نو دای و فیه دېکه خبر درځي عائشہ بچنه علی حاضر دې په چې باندې د بغینتي واهه ستنده هغه په خپل نو ورځي هغه فتازه په دوه وخت لګی دا چې چاله نو ټوله کال کې مقدمه د مقبيله داسه مې شهر جامع مقدمه د ان مرفوعات رسول د هغه په خپل نو په پس چلې زوطي نو خپل وخت دا بیا څه کڼېو مدرس می یاد کړه چې په بلځ کې لری نما وته وروره دې کې دا سردي داغه هغه په خپل زوته یې هغه صافه دې هغه باندې سکه نشته تاسو په مړي دا کا سکه لري سکه پرتبارک اللذیذ وته جی او نشپی غریب لګیا وی لګیا وی دا یو د بکو ته عبارت جو چې په خود په تغوی نن زیاتی ویلې دي شه په سپته وی شي دا کښه ده کنه دا په خه ده کنه په وته ده له حاضر دیو مصالح الصلوۃ والسلام به کمه خبره مې کولی آونه سمیر یې چلی نو دا موسی ابن زو پرتی دا ظالم چلی نو د ج پیداکو د پدک ته وخت کې پیدا دی دی د ابن زنا دی د زنا نه پیدا دی ا پیدا کو پس مور حامله وا لا نو پس په یوغرتک یوغرتو وراله ا سمس کې ورنه نوته چې او پدا یو سرنک ورنه نوته یوغار کې هغه کې دی وزې گو مده وو قشټکې خودا وایي پروید کراغلی ولمو ولي کوي دي چې دا د غراغه په کې جبريل السلام راغی بلې دا دریو گوتې وی ورکړې په کې ته دی یو گوتې نه پیرودل د دې بلی نه شاعت راودل د دې بری نه اقوړی راودل دا, دا دریو گوتې راودلې ولګه دي چې کله ولې نو بیا وکړه سم ها سمخه زاگانی دي په لګي روزي کې رال وی شو وبد بیا چې دې راغی او دې د اهل کرمان نه دي اهل کرمان چې په واقع کې اهل کرمان نسب اله کحاندان دا او بیا دلته کې راغی او په دې منافیقو کې دین درېاب نه پوري چیرې کوي چې طالبان ته یې هم کنه نه پخ کمونو ناکار کړی دي چې درېاب نه خبروته دي نور به گور وکړي په دې پیښو بیا راځي جوړ کېږي اسه یې جوړ کو او کله مصالح اسلام د خو کنه په یې جندو په یومې نجات کې یومې نجات کې کوم دي نه په دې ورځ باندې چې دکه جبرئیل اسلام راکه د داس چې په کم زبانې بخپکې خودن اخبې را پورته کړم وو پسې چین شو او هغه لکه مې په دې کې خستګار دی دې چې خو یې نه دی خستګا نشه تعجب خوړه هغه خوړه په پلو پړې تللی وو په پاني پلو مې کانا هغه پره وو پړې تللی وو دا ترې ساتلی وای اگر وللو به څنګه پرانسته لوښ کې وی دا وی دا ټول زیورات په دې په دې اور کې وو اور کې ووړو له دې زرګرو کانه د زړګردیو پس هغه نه سپ اسکی جول کډیر مزي دا د رخصت اسکی دی یو کو باغی ک هغه ورواچولا له خووار نغیر ورواچو رو, رو, رو بل بس تک ده کو د 73 طبه بیا ته الهه کوم ویله موسی په نسی و داستا سو خدای دی واستاد موسی علیه السلام خدای دی هغه په 45 د کوی تور تک بدل ترا غلی دی مصاحب بن اسرای په راو لگے او بس پزې دا وته پريوته ایدل او بس او رومبرم جوړ کوو بس کنه چې په غډا ایم کنا کو دا کو کمر شو او اګي وته وی چې نه محمد السلام مر دې دا ته قرارو شو چې یاغه په पाच وی دی خدای دې طرحه دی هدي دوی کې شي جوړتنه من دا دی سمت تخلتم علی هدي و جن تب سيروح الماني کې وغير غلني إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من ربا وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل هذا حديث دم بواقع كموسا سمت تخزتم العجل ما پولیسانی محضورت الى حل بیا تاسو اونی تاسو تجویز کا خودی سخی پا خدای نما پولیسانی اتا کې تکی پا کپرد پروتی ورنگ زمیدار پا بیا کافر شي او خوم سخی نسی سمت تخزتم العجل الى حل بار پا کپرد من بعده من بعد زخابه لطور وانتم زالمون او تاسو دالی مانیے ولی الظلم ستوئی وزد الشیع پا غیر محل کې لی وزع کمن عبادت پی غیر محل لیه تاسو وزد عبادت په غیر محل کې للا ام کلا اللہ پا کوئی بیا موسیٰ علیہ السلام دعاو کللا سم عفا عنکم بدعائی موسیٰ علیہ السلام داراغلی دی بیا منگا در گزرو کتا ستا اپا مکلا تا ستا من بعد ذالک پستا من بعد ذالک شرک الجلی پس دې شر کی جلی نه چدا شر کی جلی دنا صدر شو او د دې حقي بیان وا از قال موسی لقوم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العیذ بطوبو دقه بیان دی کنه دي الله د دې بیان ته انتظار وکه په دې آیات پر چې کوم دریم نمبر آیات راځي هغه کې د دې بیان را روان دی د دې حقي بیان را روان دی دا اطه دې ګوګری جمالی ذکر دا سمعوا فانكم دا اجمال دی بیا موږ اپوکړه تاسو نه من بعد ذالکه پسته دی شرکی جلینا لعلکم تشکرون لکه تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر د دل وین یا حمد ادا کئ دا یاد کې نو چیا دي کې نو دا به محرک د توا اچھی کنه بشه اراز لعلکم تشکرون چې تاسو شکر وباسه راځي یو به از اوغه وخت یاد ولولایک تی بیا پسخه نور ا دجام موسی علیہ السلام ته کتاب به لوشو د خدی د د خبر می کړي و اذ اتینا موسی ال کتاب هغه وخت یادولو لایق ته به د اسرائیلو څنګه ورک موسی علیہ السلام ته کتاب و الفرقان ک دری ترجمه دی ال یاد لره ایمان ک سایوی چ دا فرقان د کتاب سی صفت ته وو پکه دا اېد ته چون د خبر مزه ک پټولو ک مخک کلا چې د د مقابله ک سړی نشته په دې بلار کې دمانه کا امام د نحویو د لغته او د صرف او د بلاغت دی کنه دي ندر خبر په ټولو کې مخ چې دا, فرقان سپت دا, دے دا, دے. دا الفرقان صفت کتاب دی او دا اوفه زائد دی یعنی سمونه وایي دا تعینه موسل کتاب الفرقان او بعضو وایي چې واکړيږي چې مراد د فرقان د معجزات دي هغه صورت کې خود کتاب صفت شو غوړه خلاص شو ولي کتاب بارق په مابې حق او د باطل کې فرقان تولاندی او د حضرت محمد ل پائل دی فارق په مابين حق او د بادل کې او فرقان نه باز وي چې مراد د کتاب نه توراتي الپلام د پاره هغه احادیث تورات مراد دی او د فرقان نه باقی نه ماجذات مرادي او د ماجذات او د ولی فرقان وې دا داده نبی او د متنبی په مابين کې فارقه ني دي نبی نبي او متنبي ني یو نبي دي چې خدي بل متنبي دي چې نه متنبی په جنې چې فزورې دعوته نبوت کړی یو hmm. سوادت ته وبال کاذب دي نو دا دا معجزې فارق په پا مابین د سوادې کو د کاذب او د مبتله او د حق او د نبی او د متنبی په مابین کې وی کنه یی ځاونه کمه عبارت چوینه وایا ابا چې د قران نوران شریعت ته ولی شریعتم د حق او د باطل او د حلال او د حرام په مابین کې فارق دی کنه شریعت ته مراد دی فرقان نے مراد شریعت یعنی احکام پارہ کا پمابند پا حق حلال ود حرامت لعلکم تهتدون به من الضلال د دې لپاره چې تاسو په پا دې باندې پیدایشت په سمان روان شه د ضلالتنا ا دغه غزه تفصيل د چې کاله موسی د کله تفصيل دی ثم اعطونا د ا کې اجماع تفصيل دی په دې آیات سره تفصيل کیږي و اذ اغه وخته یاد ول ول ولایت بنی اسرائیل وقاله موسی له قومي چو موسی علیه السلام په قوم ته چې عبادت عجلې کړې مراد د قوم نه ټول قوم دي که بعضی قوم دي ها قوم دي که بعضی قوم بعضی قوم دی ها چې عبادت تسکیق کړې یا قوم اغی... اغی... اغی... اغی... ای قوم اځما بيګ اصل کې یا سري قومي لري هغه بيګ يې دا اه... د متکلم ساکت شوید او دا کسر پاغي دلیل دي یا قوم ای قوم اځما انکم بشکتا تسچی بن اسرایل ظلمتم تاس ظلم کړی دي انفسکم په خپل ځانونو سینغا اتخاذکم لجل با سبب یدا باد پره تعلیل لا بیت بس په سبب اتخاذکم تصدنی ووس تاسو شی په خدای سره نداکم د اتخاذ مپول اول شو عجل مپول شو الهی مپول شو ذکا حمزدم حمزه فکر راغي ندي متاديكي مفاید وسلاته وتا وان یو کاله کا دې مفاید وسلاته ومتاديكيږي نو کومي مفوليه والي 아이جه 50 سنه دي ام 30 چې اله هم دي مخلوق پروت دي تاسو سجدو مکړ دي په خپل زانو په شوب د نیو وسار تاسو خې په خدایه نو فتوبو الی بارئکم تاسو متوجيش او توبو واسه الی بارئکم الی خالقکم بارئ د خالق پېګ بارق خپل خالد ته تفسیری کبیر کې دا سوال کړی دی چې توبه کوم ته لپاره خالد توینه د دې سمانه چې باري کوم دې وی دا ماناده چې په توبه الهاري کوم لا ریا په فيه خپل خالد ته توبه وو با ته چې په ریا کاری چته نه اچانه چې زبانی توبه یو فضل کې نه د ماناده جواب یې کړی دی اعتراض امام راضي کړی دی بیا جوابیم یې کړی دی ان پس کوم دوه طالبانو و فقتلوا أنفسكم داعين توبه ده دا بس توبم ده ا بعض ویچ نا مات فکر کوه توبم ده قص به کمن چه زممنه توبه دا فای توبه کنا ده زممنه چکم توبه ده دا توبه نه ده بلکه دا تکمیله د توبه ده دا ته د توبه ده ده کز تا په خپل شریط کې دینه ها وخیم ده تا یو صلیرا ولګید ده دا زید ده عمری قتل کوه فقط سره بیا و د دینه روستو د قتل عمد نه تو به اوست په نه شحا نبیان چې کله دا د وارسان په دقاتر شي نو قصاص په وردیږي کوي با وردیږي وردیږي نه کوږي هغه بوی نه دا قصاص ته هم د توبې وخت د قرنګ یو سړي جنا وکړه اده محسن دی او به توبه موستلا او په د باندې شاهدان تیر شو نو اوس په ور لږه جمرکو داته تمه د توبې ته به صرف یو عبادتونه نه. نو موږ په جن کې دا طالب ته سبې ته خارې چې مه تاسو ہدایت سره د قچل او خو دا, دا, دا ولو مکان دی کنه او سمندر دریا دی. بقش دی. اصل کې دا د موږ په جن کې مشته چې دې دا, دا, دا. دا, دا, دا, دا یا ته ذالکم دا عمل در آمد دغه عمل در آمد ذالکم مشان له ست دا عمل در آمد خیر ستا سره په ډیر بهتر دي ولی په دې کې نجات ازاب مخلد نراغه کنه نه هه د ازابی ابدین پاک شو پاک نو سزا د ابدین خلاصو عند بارئکم پنځله خالق تاسو فتاب علیکم فتوجہ علیکم د رحمتي و قبول التوبتی نعمي فرونا مويلة دينو بياء غصو من نبيعبا فهي يالله بمثوجي شكتا سبحانه الرحمة صلى الله عليه وسلم تقبول لتوبة إنه أضاولي فتعب عليكم زكاة جدا الله تعالى هو التواب دين حيات توب قبلونك و محروبانا دين بياء موسى علیه السلام كتاب رؤلو خبرو رجي بياء اجمال الله دقاء اجمال <سؤال> تا زمان وقت خطا في جي دستي پارا دا را دې د باب سفروان له یو خدرتک او اسو هغه د اړخ مصالح اسلام دا دا کتاب راوړو پیشې کړه د خدای کتاب او وی او توی د يهود خدای چون چراواله خلقتې کنه پون چون چراواله درفق خلقتې چون چرا کوي په خبره کې بیا تاسو پتلږی چې دا د خدای کتاب دی مې کدا ساده ځانې جوړ کړې تعلیم ته سړې کې د ځانې جوړ کړې ودا په پتن چې دا د خدای کتاب دی بس وی مونږ دا نه مونږه باندې به ونه چي کنه چې مونږ ته خدای وایي چې دا غما کتاب مسعودی کتاب موسی علیہ السلام سوال وکړي چې الله دې به خلقوم ته پیدا کوه د پېدار کوه ناقص کتاب دې او شک چې به پکې رااله موسی علیہ السلام ته شو چې ایا که ساند او دا سه فل کلام وتز اوروم چې دا غما کتاب دا. فل نعمت وتوروم چې د فرعون نه مخلاص کړي او دا کتاب ميدر کو پدې عمل کاوي دې کې بل را روانه ده خو س اعلان وکوم یوبنم پدېټ کی کرالونه هغه خیا بس لاړ دې بیا کسان څان اورثې دل سیا بیا که څان وختار موسی قومه 70 رجولن لمیقاتنا بل دې کی و تفصیل لا دی کتاب را موسی السلام باندې اوریا زرا لدی پټ کو خبرې کی دی او الله تعالی جدا ما کتاب دی نفرعون نن تاسو ته نجات درکو اوس نا پرمانی نه کوي ګې مکو ورنه دې پتاه سوم عذاب نازل کم خبرې کو لې مصالح اسلام پیویو دا ته پتلګی چې دا د خدای کلام دی حتا نر الله جهدا تم یمږه چې په خپل سترګو نو او نه بس په دا کده وخت بي با بجلی پر علا نه یو شواروز بره راته دي مصالح اسلام بي اب مو یعلايبه دا اوس کده لاله واپس هغه پوې چې دا چې بیا بیا کثان بوبوزي هغه با ختمه یو بیا با پدې پیښې نو یما باندې په تحمت یا خدای دې تحمت نه مه لو ش تعلت من قبل ويايو تو ل قنا دماپ اوص مننا انه لا تنتووق دا دا ت ت سان